Sírámok hangzottak az utcán is, a házakban is. Esztergom búcsúzott taksonyfia a Géza kendétől. Szorongva búcsúzott, mert senki se tudta, mi következik. A pogányságban tévejgők ugyan nem szerették Géza urat, de féltek, hogy rosszabb is következhet. A keresztények nem tartották jó kereszténynek. De nem tudták, jót vagy rosszat várhatnak. A fogadóteremben most lilával borított emelvényen, kiterítve feküdt a nagyúr. Kezei keresztény módra összekulcsolva. Mellette kedvenc kardja, amelyet majd vele temetnek. Meghagyta keményen azt is, hogy bár keresztényhez illő módon bocsássák a földbe, de temessék mellé lovát is,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 hogy mielőtt még Aba el Ifi úr megérkezett volna, és mielőtt Miskolcfi vagy Szemere lova átlépte volna Esztergom menzgyéjét, lovas kísérettel a Balaton felől benyargadt Esztergom utcájába Koppány, a Horka. A domboldali tekervényes úton ügettek fel a vár elé. Ott a nagyúr úr kiszállt a nyeregből. A kapu nyitva volt.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 Nézte halott apját, azután lehajolt, és homlokon csókolta özvegyédes anyját, vagy szótlanul megfordult és ment. Sarolta, szótlanul sírt. A papok pedig újra belekeztek a mormogó latin gyászénekbe.